ama kuhusu kupeleka hela wazazi wako kuhusu sheria ya crispass haifai haifai allah subhanahu wa ta'ala anasema wa taawanu 'alal birri wattaqwa wa la taawanu 'alal ismi wal udwan tusaidiane katika mambo ya khairi na wadawana albirri wattaqwa tusaidiane katika mambo ya mambo mema na kumcha allah subhanahu wa ta'ala wa la taawanu 'alal ismi wal udwan wala tusaidiane katika mambo ya ya madhambi na ya wadui kwa hivyo unapomsaidia unapopeleka katika msimu wa sherehe unamsaidia wazazi wako soko kuoislamu kusherekea sherehe ambayo kwamba ni kinyume cha cha Uislamu kwa sababu wao ambayo kwamba Allah subana wa ta ta'ala ame ameamepiga katika katika katika katika, katika kuwa Mbingu na ardhi inaweza kupasuka kutoka mwana nao andaa li rahmani walada Kua, amimu, amimu, amimu, amimu, amimu, Allah SWT kuwa mumo mumo Allah subhanahu kuwa yeye ana mtoto. Na hao ibada hao wote wanaamini wana, wana kuwa huyo ni mtoto wa Allah subhanahu Kwa hivyo hiyo ibada sio katika fungu letu la dini na kwa hivyo kama we ni Muislamu usii tunepesa kuwasherekeshea kuwa kuwa hao kuwapatia hawa washerekee kwa sababu hiyo haiko kwenye dini yetu dini yetu katika katika zetu ni sherehe mbili ambayo kwamba ni Eidul Adha na Eidul Fitr hakuna sherehe yote katika Uislamu wala ya Maulidi wala nini. ni sheria mbili ambayo kwamba tumu hususan alisema ni sherehe mbili ambayo kwamba tuli tulipewa kwa hivyo haifai haifai sababu kiwafanya hivi unawasaidia katika mambo ya ithmi ya madambi na mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa kwako hoja sikuambia kwamba kila mtu atatafuta kila njia kujitetea hata kwa mtoto wake atakuwa anajitetea kuwa, kuwa huyu alimpoteza